Dumnezeu este vericios, uite ce fain e prezența Lui, Domnul Iisus, fiind de dependenți, caut drog, dependența Lui, prezența Lui, amin? E, știți că ne-am fost atunci în tabără, în tabără, de fapt, weekendul acela de biserica, la Ghel și ne-au rugat pentru Paul, băiatul lui, ministru și-a nu mai auzea cu urechile. Deci, de la un ometru, strigala ei și nu, nu auzea. Și trebuia să fie programat la cluj să-l păcăleze. Și ne-am rugat pe Dumnezeu, dar atunci auze pe 14. Nu mai auzea. Asta e Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă să facă ceva. Se vine de noi. Dacă aveți în închipuită, dacă vă căutăm. Pate Borteș, aveți o poezie? Pate Borteș, aveți o poezie? Hai să-i. Pe urmenele Iona, o corabie pe mare a ajuns amenințat. Sufla vântul, bătea-n valuri, marea toată-i agitată. A început din plin furtuna, Mult de valuri vezi pe mare, Domnul caută pe Iona în aprensa răzbunare. Se forma vârtești de apă, se negrea mediterana. Vai, că nimeni nu-i scapă dacă nu se află Ion. Printre valuri vezi că vasul cât pe-aci să nu reziste. Iar persoanele din strigă, fac la manifeste, fac mătărnii, fac la semne care cum știe să roage după vechile lor dati, după neamul care trage. Când mare marea spune și amintire că nu-i bine, de la bazme, de la grume, au ajuns la rugăciune. Fiecare își căuta vina, fiecare pe-a lui limbă, însă vai că nici furtuna, nici stăpânul nu se schimbă. Culopețile cârmații scântecau la mulți de valuri, însă dar că n-au ce face că s-au depărtat de maluri. Și au pierdut toată puterea din inspirație și au stins tot zeul. Cine le-a văzut Nu numai marea și carmelul. Pispul care a stat de strângere la cum să declare cum zbărlire la bagajul din corabie jos în mare. Ce nu fac, câte nu încearcă. Țipă în plâns, sară în sus. Însă unul jos în barc, înapoi dormea ca dus. Ei nu se gândeau la Iona, nimănui nu-i da îndemnul. Nu știau că în toată scena. Joacă rolul mare domnul, însă în clipa cea din urmă ce să facă de durere, sare unul de la cărmă să ceară și al lui părere. Cedor, nu vezi viscolul cel mare? Nu vezi că stă moartea în spate? Scoală-te, cere ajutorul Dumnezeului tău, frate! Într-o clipă sare Iona, vede mare agitată, iar corabia capana peste valuri clătinată, vede amicii lui înlături de toți pereți. Ce să fac, că dau la sfaturi, că se văd pierduți cu toții. Ce să fac, ce să treagă mai pe jumătate morți? Într-un glas i-auzi, răstrigă. Hai să tragem toți la sort! Fac bilete și le scrie după nume și persoană. Când se trage ce să fie sortul, a căzut pe una. Se uitau unul la altul și cu toți la el în rând. Cine ești? Unde-ți sapul? Spune-ne ce ai de gând? Spune-ne din ce credință? din ce ne-am întotrasi străine. Iată, mare alea menință, să murim toți pentru tine. Eu sunt fraților de vină și mă trag din neam evreu. Eu sunt numele Neiona, care fug de Dumnezeu. Că el mi-a vorbit azi noapte până n-am fost culat încă să mă duc la o cetate să vestesc ca lui poruncă. Când văzui care cetate îmi stinsese tot în demnul. am urmâniat îndată și-am tot, să fug de Domnul, că viața e trecută și cea pe care o are acum nu merită altă soartă decât cea lui Sodom. Și-am plecat cu un gând de acasă să nu mă duc la linive, însă iată-mă în cursă când stă marea împotrivă. Bine, ești în cursă, frate, însă ce am putea noi spune? Spune-ne câți ai la spate care raptă pentru tine, spune un mijloc de salvare, iată barca nu rezistă. Anuncați-mă în mare, iată-mă în mâna voastră. Iar străinii nu refuză ce și-au pus în gândul lasă, viața lor să-și o salveze, că de una nu le pasă. Iată-i toți cu un gând într-una să fiecare, cu sau mâinele pe Iona -o -o în peion și învăleră în val de mare. Ei cu toți respirare din suflarea lor pripită, să vai ce observară Marea Parcă liniștită, Luntrea Parcă fermecată, Niciun val nu mai inclină, vântul s-a oprit dată, iar bolta iese dină. Iată astrul, iar lucește, vezi cum umbrele se îngroapă, Iici colovesc câte un pește, făcând salturi peste apă. Călătorii toți încep vechile lor vezi unde ne-a fost căvarea, n-au noi mai devreme. Trebuia de prima dată să aruncăm răul afară, ca să nu răbdăm atâta pentru ceilalți să piară. Ei, cu inima lor crudă, condamna mare păcatul, însă Domnul altfel zice, nu vreau moartea lui în totul. El și în ultima instanță când e prins de moarte-în gheare, îi se roagă cu credință are loc de salvare. Astfel l a văzut pe Iona când l-au prins să-l dea afară, a văzut că plânge vina și plângând de la râncară, când găzu Iona cine se gândea că scapă, cine se gândea că un pește. Îl aștepta flământ în apă, dar nu au avut timp ca să cadă cu un salt atât de iute, Departe zărește prada sare înmoată și rândite. În emoția lui Iona de fiorul despărțirii, în stovacul lui pește, se ruga în fondul mării Și cum s-a rugat el atunci spre ceruri, nu s-a rugat el niciodată. S-a rugat cu așa putere și voință încordată și strigând el cu credință, milocind pentru iertare, Tatăl Sfânt văzut căința și-aruncă privirea în mare. Își făcu un plan să-l ierte ca pe alții ce-a fugit. Ca pe, Iar, ca pe Ion, ca pe Cain, ca pe Iacob zis ca pe Ilie zis Se vă duce schimbare după trei zile la rând. Peștele și la val, maluri, să omul pe pământ. Se sculă Ion în picioare, se uită în peșesc. Din nou zi chemarea du-te unde te-am trimis. Iona o luă la fugă, nu-i păsa de cal la drum, se ruga, cânta într-una, se ducea dispus acum, că după atâtea suferințe, după atâtea cazuri grave, iată Iona în cetate a intrat deja în lucrare. După cum primi îndemnul, îl în gura mare, ninivenilor, la Domnul să vă întoarceți fiecare, Că de nu vă veți întoarce voi și toate din cetate. Încă 40 de zile veți fi nimicite toate. Iona nu privea alături. El nu știa ce o să fie. El le spunea doar atâta și își vedea de datorie. Însă după cum se vede în prea multă insistență, fiecare și-a dat seama să se întoarcă cu căință. Clujitorul și împăratul, fie și cine a fost, de la dreapta de paradă e vă văzut pe tot la port. Dumnezeu îndrând credința, și viața lor cea mare, Răul care sta în față l-a schimbat în îndurare. Iona nu-i venea să creadă Să se întoarcă în inivene. Aștepta acum să vadă ce va fi În cursul vremii. Iată iese în cetate, Nu departe de hotar, Obosit de cale, cade la umbra unui frundar. Îți zicea în gând prorocul, Aici o să stau că pot, Aici o să am norocul ca să scap și eu ca lot. Stau că noaptea asta Domnul Planul său o să-l arate, asta o să fie semnul, vor fi nori peste cetate, iar de-o fi senină băuta când îmi voi sfârși eu semnul, nu poate fi altceva decât să ierte Domnul. Dumnezeu o să-și arate fie harul, fie nori. De mânia lui aprinsă, n-o să răsară zor și va fi o întunecime de pucioasă și de fum, cum a fost peste Sodoma, voi vedea și eu acum. Și cu gândul la cetate, cum o să-i fie sorocul la umbra de curcubete, a adormit. a dus prorocul, noaptea-n nu vezi o rază, nu vezi stele, nu vezi lună, Tocmai cu sase și părerea lui e bună. Trece o strajă, trece a doua, s-a schimbat ceva într-a treia. Parcă ar fi o boltă nouă, parcă nu e boltă aceea. Iată astrulea înlucește, iată carul mic și mare, pe sâmbetul din ea vezi că-i semnul de Lumina Luminat de orață, a speriat își lasă somnul, de noaptea pe și le primit de Domnul, Se uită deasupra zării, vede zorii cum răsar, și părintele din ceruri revărsase al său ar. Peste țară, pe cetate, cu un cuvânt pe întreg hotarul, Zor de zi văzut departe, Dumnezeu, revarsă harul. Parcă aș fi în somn ca Iona să privește corul rării. Parcă volta nu-i parcă nu sale dori. Parcă văd în față o mare ca și marea din vechime, dar furtuna e și mai mare, și mai mare întunecime. Parcă văd mii de corăbii, nu ca una altădată, însă toate capi în sămii trec prin marea agitată. Mulți se opresc când văd furtuna de valuri și de ispite, că-și frica și deznădejdea sunt bale înghite. Îi vezi, vin, le place, dar nu vor să se pocăiască, că-și credința cere multe și nu pot să îndeplinească. O, popor, ziua sfântă va vedea pe oricare, ziua grea de judecată când păcatul va dispare, că-și Domnul Isus de Viacor neîncetat dându-le veste, a ajuns pe orice loc ce a stat trei zile în pește și a promis că o să vadă o grea zi de răzbunare. Viața ta va fi salvată ca lui Iona din mare, în Domnul Iisus o să vină, când ori grei va lăsa acest pământ ca și o balenă pe țărmul sfânt te-a revărsat. De glasul lui și a lui chemare ascultă peștii și furtuna și acest pământ ca și o mare, Mărăsava toți frații lui Iona. Doamne, auzi-ne cheivarea, glasul rugător Iisuse, privește și azi în mare la toți ce vor să iasă și făcă în ziua ta cea mare și a venit ca ful de rând, să fim și noi la suprafață pe țărmul noului pământ. Uniți cu toți de la nilive, cu toți profeții și cu Iona, uniți cu cerul tău de slavă, să scântăm întotdeauna. Amin. Amin. Corea, ne aici o să mi binecuvânteze. Și cu o Cum îți spune? Bine. Bine. Iren, e și pentru el, aici un om. Și Sfie de și care au venit, au și plănești și după și Crist. Ne să-mi spui ceva, trebuie? Ea, da, au săptămâne. Ok. Mă bucur că e gata așa două săptămâne. A fost o săptămână bună, uh, uh, am avut 20 de, 20 de copii din Sântimbrul Fabrică, au fost aproape 20 de persoane din sigetul Marmației, încă câțiva copii din Daia și vreo 2 din Alba Iulia, au fost aproape 50 în total, cu lider și cu toți am fost peste 60 din nou. Uh, a fost o săptămână interesantă, uh, de data asta Diavolul a luptat, dar nu a mai câștigat așa cum a câștigat săptămâna cealaltă. Uh, V-am spus că, înainte să începem tabele, ne-am tot rugat, Doamne, arată-ne pentru ce să ne rugăm. Și Dumnezeu ne-a vorbit de mai multe ori uh, cu privire la faptul că diavolul are anumite planuri. Uh, și vrea să, vrea să acționeze ca un leu, care vine sfârșie și strică dintr-o dată. Și săptămâna asta, într-una dintre zile, avem două cabane. La una dintre cabane, s a opri curentul. N-am știut ce se întâmplă. Am tras prelungitoare din alta cabană, ca să nu rămână congelatoarele dezghețate și așa mai departe. Și seara am chemat pe cineva, să uite uitat la, la tablou, o dat jos tablou, și unul dintre fiile au luat foc și o zis el, dacă mai ardea câțiva milimetri până la masă, făcea contact cu masa, cu siguranță panoul vostru luat foc. Și de la panou, panoul era pe, așa pe tencureală și de la panou, așa la o în sus, era doar lemn și toată gabana era din lemn. Și dacă ia foc un panou electric, e foarte, foarte greu de, de, de stins. Așa că ne-am bucurat că Dumnezeu ne-au salvat la câțiva milimetri de distrugere din nou. Și nu am vrut să luăm lucrul ăsta ca ceva de apucat. N-am vrut să fie ca și-o coincidență, Pentru că știm că acolo unde Dumnezeu lucrează, diavolul o să dea din coate și din putere și o să facă ca un leu, o să răgnească ca un leu, ca să vină și să strice. Am avut o echipă minunată săptămâna asta. Ne-am bucurat să, să putem să, să facem un, multe lucruri împreună. Și acum am pregătit niște poze. Să vedeți cam cum a fost. Este destul de obosiți. Lidia a rămas în tabără să se mai odihnească. Bugați-vă ca Dumnezeu să continue să lucreze și, pe termen lung, să fie atingi pe, pe ei. Amin. La sfârșit, îți facem două rugăciune pentru ei. E bună pentru Florin de Robarțu, care este cu noi astăzi și în Asturzii, de o sărniec în greză, este de minima sărniei cu vizionare. Domnul și de Lauda El este Dumnezeu și noi suntem copilul